den Kyptitanen irgendetwas entgegensetzen. Hier ruhen die heiligen Krieger der Kyptraken seit Tausenden von Jahren. Du begehst ein schreckliches Affiliate, der Eine Sehr, Sie haben sowas wie eine Seheran? Warum nichts davon berichtet? Zephyda, bitte, mach dir keine Gedanken. Ich genieße es so, bei dir zu sein. Im Augenblick zählt nur das für mich. Für mich auch. Aber ich spüre, dass kommende Ereignisse unser Leben durcheinanderwirbeln werden. Und ich frage mich, ob unsere Liebe es schaffen wird, dabei Schritt zu halten. Ähnliche Gedanken hatte ich auch schon, Sefida. Aber ich glaube, dass ich dich in diesem Moment mehr denn je liebe. Atlan schloss die Augen und streichelte Zephydas Haar. Ihr Kopf lag auf seiner Brust. Dann fuhr er mit den Fingern über ihre fein geschwungene Halsbeuge und den seidigen, von feinen Schweißtröpfchen bedeckten Rücken. Wann reißt uns das Schicksal auseinander? Ich weiß es nicht, Zephyda. Auch in dir ist Unruhe, Atlan. Ich spüre es. Dein Herz mag hier bei mir sein. Mit den Gedanken bist du aber auf der Live Ericsson. Wie gut du mich mittlerweile kennst. Und ja, ich denke tatsächlich ununterbrochen an meine Arbeit. Adlan setzte sich auf die Bettkante. Nachdenklich fuhr er sich durchs Haar und runzelte die Stirn. Wir haben zwar das Tanja-Mondi-Systeme erobern können, aber was das weitere Ziel angeht, treten wir auf der Stelle. Über 50 Kyptitanen halten Terra und das Sol-System besetzt. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich sie wirksam bekämpfen kann. Wir brauchen dringend Informationen über die feindlichen Gigantraumer. Ich hatte gehofft, sie auf Tannais zu finden. Aber wir haben keine Hinweise erhalten. Im Gegenteil. Am Vortag war Atlans verdeckte Expedition auf dem kybernetischen Planeten fehlgeschlagen. Bei einem Bombenanschlag in der Universität war der Überläufer Ian von der Traktat-Terrororganisation entführt worden. Der einzige ranghohe Kyptrake, der uns Informationen über die Titanen hätte liefern können. Und zu allem Unglück ist auch noch unsere Positronik-Spezialistin Filana Caronace bei dem Attentat schwer verletzt worden. Zefüder zog das Schlagen über ihren Körper und stützte ihren Kopf auf der Hand ab. Aufmerksam blickte sie Atlan an, der mittlerweile aufgestanden war und im Raum auf- und abging. Wie geht es Filana eigentlich? Sie ist noch nicht bei Bewusstsein. Wir wissen nicht, wie viele Geheimdateien sie letzten Endes aus der kybernetischen Universität in ihre Implantate kopieren konnte. Ja, hier Atlan? Eine verschlüsselte Nachricht aus dem Soulsystem Direkt von Parry Roden. Ja? Die 50 Titanen begnügen sich nicht mit der Besetzung des Systems, nein. Sie heizen Sol sogar auf. Wenn nichts geschieht, wird in vier Tagen am 27. Mai Terras Sonne und mit ihr die Erde verloren sein. Bei Argon. Wir müssen in drei Tagen, allerspätestens in vier Tagen, den Kyp-Titanen irgendetwas entgegensetzen. Die Titanen kehren nach Tanyamondi zurück. Und der Krieg wird hier weitergehen. Mit den denkbar schlechtesten Aussichten für uns. Danke, Gorm. Ich komme später rüber aufs Schiff. Das ist entsetzlich. Die Stellare Majestät kämpfte mit den Tränen. Sanft legte Atlan ihr die Hand auf die Schulter. Oh nein. Es ist gut, Sephila. Ganz ruhig. Ein Desaster von vorn bis hinten. Die Zeit ist knapp, sehr knapp. Vier Tage und Terra wird vernichtet. Noch ist nichts vernichtet. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen von Gon Orbon. Vier Tage sind eine lange Zeit. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg waren und sind. Außerdem führe ich das, was ich anpacke, auch zu Ende. Und zwar so, wie ich es gewohnt bin. Es zieht dich auf die live Ericsson, Adlan. Ich spüre und sehe es doch. Geh. Du musst auf dein Schiff. Ich werde dir nicht böse sein. Für den kommenden finalen Kampf will ich von meinem bionischen Kreuzer aus alles vorbereiten. Ich danke dir, Zephyda. In einem niedrigen, kahlen Raum saß Ayent Letox benommen auf einem schwenkbaren Plastiksessel. Breite Stahlklammern in Schulter- und Hüfthöhe hielten ihn fest. Eine Binde bedeckte seine Augen, langsam kam er wieder zu sich. Ein schwer bewaffneter Kyptrake bewachte ihn, richtete unablässig seinen Handstrahler auf ihn. Er wird wach. Ein halbes Dutzend weiterer Igelähnlicher Wesen betrat den Raum. Breitbeinig stellte sich eine ältliche Kyptrakenfrau vor den erschöpften Lettox. Nimm ihm die Bänder! Sofort! Hey! Hey! Was, was soll das? Was wollt ihr von mir? Ich bin Einskatalog. katalog I and Lettox! Ihr er habt kein Recht, mich so zu behandeln. Ich begrüße dich in unserer Mitte, 1-Katalog. Dich kenne ich doch. Ach ja, so. Woher bloß? Ah, jetzt weiß ich's wieder. Wenn ich mich nicht irre, habe ich dich einmal begattet. Das ist lange her und war weit weg, 1-Katalog. Ein Letox. Auf Futon, dem Wrackplaneten auch Ende der Welt genannt. Ein Platz wie geschaffen für Verräter wie dich. Halt die Schnutze! Acht, Plan. Wir wollen unseren Besucher doch nicht verbrennen. Wahrscheinlich haben wir sogar ein gemeinsames Kind. Was? Zwei Plan. Wen kümmert das? Mich nicht. Jetzt weiß ich's wieder. Du bist Schende nicht wahr? So ist es. Aufputschmittel zu wirken. Dieses Stimulanz hält nicht lange vor, aber eigentlich müsste sie schon ansprechbar sein. Vilana, hörst du mich? Tja, Aufputschmittel oh. wirken bei jedem Klienten anders. Okay. Wo ist Cookie? Vilana, der Mausbieber ist nicht hier. Nicht hier. Das war's dann. Das Netz ist tot. Es hat nur noch ein Zehntel seiner Kapazität. Bitte, Vilana, beruhige oh. dich. Kannst du nicht höher dosieren? Ohne Filanas Einwilligung? Nein. Sanft strich Adlan über die braunen Haare der Positronikerin. Ein glänzendes Modul zog sich über ihre rechte Kopfhälfte bis zum Kinnansatz. Anstelle des linken Auges besaß sie ein klobiges, zinngraues Monokel, das schwach leuchtete. Kurz blinkte es auf, dann starrte sie ihn an. Adler. Endlich, das Mittel wirkt. Vilana, hörst du mich? Kannst du mir folgen? Ja. Er ja, doch. Wie geht es mir? Du hast ein gebrochenes Bein und sie haben einige Metallsplitter aus deinem Rücken entfernt. Das Attentat in der Universität. Ruhig, ruhig. Alles ist gut. Du hast alles überstanden und befindest dich in der Heilstation der Live Ericsson. Unsere Mediker werden dich wieder hinkriegen. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, Vilana, wieder hinkriegen. Ich muss mich auskurieren, heilen, erholen. Das wirst du auch. Nur kurz, Vilana. Hast du in der kybernetischen Rechnerzentrale etwas über die Bewaffnung der Kyptitanen entdeckt, bevor es zu Explosionen kam? Ja. In einem Hybridnetzwerk, in dem besonders sensible Daten verwacht wurden. Ich, ich war innerhalb der Archivmatrix, auf der Suche danach, als es krachte. Und, und, und, und wir sind nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren. Kurz vor mir hatte sich schon jemand anderes am Zentralrechner zu schaffen gemacht und in diese Richtung nachgeforscht. Wir haben Konkurrenz. Ja. scheint so. Etwa die Terrororganisation Traktat? Ich, ich weiß nicht. Hinweise. Durchaus. Möglich. Moment! Sie legte ihren Kopf zur Seite. Die faustdicke, chromglänzende Geschwulst vibrierte. Kleine Blitze sprangen aus ihrem künstlichen Auge in ein Positronikpult neben ihr. Dann schnippten die Entladungen in das Monokel zurück. Ich habe die Daten eben in den Zentralrechner der Eriksson eingespeist. Allerdings wird es schwierig sein, sie zu sichten ohne die dazu passende Plattform mit den entsprechenden Betriebssystemen kann es Tage oder Wochen in Anspruch nehmen. Diese Zeit haben wir nicht mehr. Hörst du, Vilana, du musst uns helfen. Vilana! Vilana! Genug. Du überanstrengst meine Klientin. Sie braucht mindestens 24 Stunden strengste Bettruhe und keine aufregenden Aktionen. Danke, DLD-Agentin. Du hast Großartiges geleistet. Gute Besserung. In der kahlen Zelle blickte die Köptrakenfrau Lettox an. Sie war sehr alt und wirkte ausgezehrt. Die Zähne waren längst nicht mehr nadelspitz, sondern zu stumpen abgewetzt. Um die Schultermanschetten und an etlichen anderen Stellen war das Stachelkleid ausgefallen. Wo sind wir? An einem sicheren Ort. Du wirst Verständnis dafür haben, dass wir dich betäuben mussten, eins Katalog. Dies geschah zu unserem und zu deinem Schutz. Da kein Besatzer die Details der Befreiungsaktion erfahren durfte. Befreiungsaktion? Traktat hat dich aus den Händen der Besatzer befreit. Wir dich als Symbolfigur für unsere Bewegung brauchen. Was? Dein gestriger Auftritt im Vetra-Kolosseum hat dir von Seiten der unteren Bevölkerungsschichten große Verehrung und Popularität eingetragen. Du hast dein Mitglied der Delegation der Besatzungsmacht wie ein erlegtes Beutetier vorgeführt. Und mit dem Blut eines erlegten Kresoten besudelt. <lacht> Sowas kommt beim Döbel an. Seit gestern bist du auch für jene Minderheit ein Held, die bereit ist, gegen die Unterdrücker vorzugehen, sich aber noch nicht entschlossen hat, aktiv zu werden. Deshalb benötigen wir dich. Ah, ich soll alle noch unentschlossenen Kämpfer Tanneis in eure Organisation einen. Wie das? Indem du nach außen in den Kopf unserer Widerstandsbewegung abgibst und in dieser Position einen Aufruf für uns verfasst. Was soll ich? Einen Aufruf schreiben! Ich wünsche mir von dir einen flammenden Appell, dass ich die Küp trakentan eis traktat anschließen soll. Eine mitreißende Ansprache in Wort, Bild und Trakencode. Wir brauchen deine Popularität. Schön. Was bekomme ich dafür? Dein Leben. Wie? Vergiss nicht, dass auf deine Prothesen Prämien ausgesetzt worden sind. Etliche derjenigen, die du während deines Aufstiegs zum 1-Katalog rücksichtslos zur Seite oder in die Degradierung gestoßen hast, sinnen auf Rache. Die meisten Angehörigen der Elite befinden sich momentan noch in Gefangenschaft der Besatzungsmächte. Doch sobald Traktrat auch sie befreit, werden sie ihre offenen Rechnungen mit dir begleichen wollen. Außerdem hast du dich des schweren Verrats schuldig gemacht und mit den Besatzern kooperiert. Ich wurde lediglich zum interimistischen Botschafter der Küpfel garnannt. Ja, ja. Am Hof der Telaren Majestät Sephyders zu Tanja Mondi. Nur wir können dein langfristiges Überleben auf Tanneis garantieren. Aber vorher musst du für uns arbeiten. Sonst werden wir dich an unsere Artgenossen ausliefern. In der Wissenschaftssektion der Live Ericsson befassten sich die Kollegen von Filana Caronaze mit den Speicherbänken, die das Risikokommando vor wenigen Stunden beim ersten Einsatz auf Tanneis aus der Kybernetischen Universität geborgen hatte. Auf den Bildschirmen leuchteten ununterbrochen Fehlermeldungen auf. Wie ist der Stand der Untersuchung, Heimu? Ja, Filana hatte recht. Ohne passende Rechnerplattformen und Betriebssysteme gestaltet sich die Sichtung der Datenbestände als schwierig und sehr langwierig. Warum? Die kybernetischen Datenbänke stammen zum Teil aus vielen verschiedenen Epochen und sind nur bruchstückhaft vorhanden. Wir kriegen sie nicht zusammen. Viele sind außerdem in thrakischer Rechnersprache abgefasst. Wie nur Filana entziffern kann. Es ist wirklich zu Alle! Filana mit einem stechenden, wirren Blick schaute Filana in den Raum. Sie stand zitternd und kaum bei Kräften auf einer halbrobotischen Konstruktion aus Krücke und Beinschiene. Über dem zinngrauen, klobigen Zylinder, der aus ihrer linken Augenhöhle ragte, hing eine rotbraune, nasse Haarsträhne. Eine leichte Röte zeichnete sich auf den eingefallenen Wangen ab. Sie trug eine neue, frische Bordkombi und wirkte gepflegt. Auf dem Rücken trug sie einen voluminösen Ranzen. Schick sie weg. Ich brauch sie nicht. Sie behindern mich bloß. Lächerlich und nicht zu verantworten. Sie lag doch vorhin noch im Koma. Atlan, du siehst doch selbst, in welcher Verfassung Filana sich befindet. Sie steht massiv unter dem Einfluss von diversen Schmerz- und Aufputschmitteln. Also geht ihr jetzt? Auf uns allen lastet ein enormer Druck. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Eben. Ich bin mir sicher, dass nur ich die Trakendateien knacken kann. Aber ich will niemanden dabei haben. Ich bleibe. Ihr anderen geht bitte. Ich werde mich bei der Schiffsführung beschweren. Ich bin die Schiffsführung und weiß, was ich tue. Okay, Atlan. Aber verhalte dich ruhig. Wie kommt es, dass du. Nach langem Zureden habe ich mir vom Chef Medica ein noch stärkeres Aufputschmittel geben lassen. Es hält nur etwa fünf Stunden vor. Wir müssen also schnell handeln. Die Kyptraken hatten Letox ein bewegliches Positronikpult in den Raum gestellt und seine Fesseln gelöst. Übermüdet und schwach auf den Beinen, stand er an dem klobigen, blauen Gestell, an dessen Seite silbrige Kabel in die Wände führten. Mit seinen Prothesen strich er über Sensorflächen und Tastaturen. Er versuchte hastig, Worte zu formulieren, die für einen Aufruf geeignet waren. Chende Terken stand mit verschränkten Prothesenarmen an der Wand. Die anderen Kyptraken hielten den Einskatalog mit ihren Neuropeitschen in Schach. Traktat wächst immer schneller. Hm. Darf ich fragen, wie weit du bist, Einskatalog? Ein solcher Aufruf lässt sich nicht in ein paar Stunden aus dem Handgelenk schütteln. Sonst könnte ihn ja auch jemand deines Standes verfassen. Noch hält dich dein Rad am Leben, wer aber nicht. Ich hatte Verwandte auf den Spurhöfen, die sehr unter dir gelitten haben. Als Maul Plan, ich habe es langsam satt. Halte auch du dich an, die Vorgaben Traktats. Wir brauchen ihn, leider. Ich hätte auch gerne eine andere Führungspersönlichkeit an seiner Stelle gesehen. Und du, beeil dich eins, Katalog. Wir haben nicht ewig Zeit. Ich bin fertig. Zeig her. Köpftracken von Tanneis. Hier spricht 1 katalog Iron Lettox, Anführer Traktats. Die Feinde der kybernetischen Völker werden sich ihres Sieges nicht sehr lange erfreuen. Schon bald werden wir ihnen wieder wegnehmen, was sie sich widerrechtlich angeeignet haben. Ah, Liest du weiter. Hm. Denn Traktat sind sie nicht gewachsen. Traktat wächst immer schneller, planetenweit. Überall auf Tanneis entstehen neue Widerstandszellen und Nester. Gestern haben Kämpfertraktats mich aus den Händen der sogenannten Kulturdelegation befreit. Damit haben wir bewiesen, dass die Besatzer verwundbar sind. Noch sind Kommunikation und Koordination schwierig zu bewerkstelligen. Aber Traktat wächst. Unaufhörlich und unaufhaltsam. Deshalb, Kipptraken von Taneis, schließt euch Traktat an und kämpft mit uns gegen die verhassten Modana, Akoniden und Terrana. Das ist ausreichend. Verbinde dir nun wieder die Augen. Nichts werde ich tun. Achtlan? Gern. Ich vertraue dir. Adlan verzog sich in eine Ecke. Die dralle Cyberfrau setzte den Rucksack ab und neigte sich über einen der Hauptrechner. In dieser Stellung verharrte sie, gestützt von der hydraulischen Krücke. Ich werde jetzt Energie aus den Zapfstellen des Labors beziehen und eine Verbindung zwischen den positronischen Schnittstellen meiner Kopfmodule und den Datenspeichern etablieren. Das wird mich viel Kraft kosten. Sehr viel Kraft. Die Positronik-Spezialistin taumelte wie in Trance mit dem Oberkörper hin und her. Mehrfach fuhr sie zusammen, dann passierte scheinbar lange Zeit nichts. Plötzlich wallte ein bläulicher Energiering von der Rechneroberfläche auf. Ich habe besorgniserregende Nachrichten für uns alle. Die Einsatzbesprechung fand wie üblich im kleinen Konferenzraum unweit der Zentrale der Live Ericsson statt. Adlan hatte sie um Punkt 8 Uhr angesetzt. Doch bereits 10 Minuten früher waren sie vollständig versammelt. Gorm, Haimo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr darauf brennt, das Unternehmen Hukane trotz der gestern erlittenen Rückschläge fortzuführen. Wir haben endlich eine Spur. Filana ist erstmals auf eine Datei gestoßen, in der Küpp-Titanen erwähnt werden. Nur an einer einzigen Stelle und eher beiläufig. Aber immerhin. In welchem Zusammenhang? Das Fragment einer Dienstanweisung. Sie dürfte vor langer Zeit für alle bei Tanja Mondi stationierten Truppen der Kyp gegolten haben. Eine genauere Datierung war leider unmöglich. Ich konnte die uralte Datei nur rudimentär wiederherstellen. Die Anweisung klingt zunächst seltsam. Bitte. Sollten in einem Sonnensystem Kyp-Titanen zugegen sein, so dürfen keine Küberneutros betrieben werden. Kyberneutros? Das sind doch die Psi-Waffen, mit der die mutanischen Schiffe unserer Flotte außer Gefecht gesetzt werden können. Um genau zu sein, handelt es sich bei den Neutros um die einzigen Waffen, mit der man die bionischen Kreuzer und ihre Besatzungen bekämpfen kann. Könnte es sein, dass Kyberneutros in irgendeiner Weise eine für die Kyp-Titanen schädliche Wirkung haben könnten? Immerhin basiert die Biodim-Technik der Titanen auf demselben Prinzip wie die Weltraumfahrt der Mutaner. Mehr war zu diesem Thema nicht vorhanden. Ich habe gestern beim Rückzug in aller Eile zusammengerafft, was meine Kopfimplantate transportieren konnten. Kyberneutros als Waffe gegen die kyp -Titan. Das wäre fantastisch. Wenn Kyb und Motana letztlich denselben Antrieb verwenden, lassen sich demnach ihre Schiffe auf dieselbe Weise außer Gefecht setzen. Das heißt, die einzige Möglichkeit der Kyberneten, unsere bionischen Kreuzer zu bekämpfen, könnte auch gegen sie selbst angewendet werden. Das waren auch schon die guten Nachrichten. Die Hiobsbotschaft folgt auf dem Fuße. Denn die Kyberneutros wurden bekanntlich von uns in der Raumschlacht um Tanyamondi vernichtet. Allesamt. Komplett. Definitiv. Restlos. Die Zerstörung war unabdingbare Voraussetzung für die Einnahme des Systems. Unser Sieg ist primär darauf zurückzuführen. Verflucht. Damit finden wir uns doch nicht ab. Woher wissen wir überhaupt, dass alle Kyberneutros vernichtet wurden? Exakt 298 Stück waren in ebenso vielen Schlachttraponern eingebaut. Wir haben Ihre Daten kurz vor dem Kampf im kybernetischen Spurhof 1 erbeutet. Und dann jedes einzelne k pulverisiert. Ich weiß, ich war mit meiner Einheit auch dabei. Aber gibt's womöglich noch andere Neutros? Wir müssen davon ausgehen, dass der Gegner sie eingesetzt hätte, wenn sie verfügbar gewesen wären. Okay, okay. Die Küp hatten also nur diese knapp 300. Aber soviel ich weiß, sind ja auch die verwendeten und mittlerweile zerstörten Neutros erst vor relativ kurzer Zeit im Spurhof 1 entdeckt und ausprobiert worden. Genau. Wer hat sie damals gefunden, erforscht und in der Praxis erprobt? In den aktuellen Dateien, die ich retten konnte, taucht unter den Fachleuten, die in diesem Zusammenhang damit beschäftigt waren, immer wieder nur ein Name auf. Wer? Wir kennen ihn sogar. Ich ahne es. Unser spezieller Freund, 1-Katalog Iron Letox, Der sich seit gestern in Händen der Terrororganisation Traktat befindet? Eben der. Der 1-Katalog, der uns Informationen liefern wollte für freies Geleit und eine Space Jet. Er muss Taneis so schnell wie möglich verlassen. Weil ihn sonst seine ehemaligen Untergebenen töten würden, für das, was er ihnen als Vorgesetzter angetan hat. Genau. Wir, wir brauchen ihn. Nur er kann uns helfen, weitere Neutros zu finden. Richtig. Und deshalb kommen wir diesmal nicht als Kulturbotschafter nach Tanais, sondern als schnelle Kavallerie. Und zwar in genau einer Stunde. Schendeterken stand in der Tür des neuen Raumes, den sie Lettox zugewiesen hatten. Vermummte kypp terroristen entfernten das schwarze Tuch von seinen Augen und richteten ihre Handstrahler auf ihn. Zwinkernd schüttelte dieser den Kopf und sah sich um. Einer der Traken tippte in einen großen, rechteckigen Rechner. Was soll ich jetzt hier? An Shendes linker Prothese hatte ein Licht zu blinken begonnen. Sie hob die mit reif bedeckten Unterarme vors Gesicht. Dazwischen baute sich ein kleines Hologramm auf. Ein bis an die Zähne bewaffneter Küptrake erschien in der Darstellung. Die Feinde kommen. Ich habe mehrere invalide Rechner, die aktiviert werden sollen, in die überregionalen Netzwerke eingespeist. Der Gefangene möchte jetzt seine Signatur bei euch eingeben. Du hast es gehört, eins, katalog Streich mit deinem Finger über die Sensorflächen. Okay, oh, Katte was soll das jetzt? Tu, was man dir sagt! Der Soldat schob den schwerfälligen Rechner zu Lettox, der beiläufig mit seiner Prothese über die Sensorfläche fuhr. Der kyp in der Darstellung wechselte auf ein anderes Bild. Das Hologramm zeigte eine Aufnahme Filana Caronazis vor einem Rechner in der kybernetischen Universität. Ihr Gesicht war von einer Kapuze bedeckt. Diese tyrannische Frau, sie ist mir gestern schon aufgefallen. Sie hat die verschollenen Dateien aufgespürt. Die Frau ist gefährlich. Am Kopf unter der Kapuze trägt sie eine Art Prothese. Ich konnte die Ausstrahlungen spüren. Möglich, dass sie sich in einen Zustand versetzen kann, der dem Tragenmodus nahe kommt. Eine Seeren? Sie haben sowas wie eine Seeren? Warum wurde mir nichts davon berichtet? Ich war mir nicht ganz sicher. Sie hat die Kopfprothese zu selten benutzt. Aber nur sie kann das alte Hybridnetzwerk netzwerk für uns aktivieren und die geheimen Kampfmittel finden. Gut, es soll so sein. Aber gib Ihre Beschreibung an alle Gruppen und Schläfer weiter. Wer nach dem Funk der geheimen Kampfstoffe die Gelegenheit dazu erhält, soll die Frau auf der Stelle töten. Das Hologramm zwischen Chendeterkens stehlernden Unterarmen erlosch. Mit violettem Speichel zwischen den Kiefern wandte sie sich lächelnd, eiernd Lettox zu. An die Arbeit, Traktatsoldaten. Nimmt ihm nun die Prothesen ab. Was? Die Prothesen? Ich bin überzeugt, dass du sowieso dein Bestes für unsere große Sache geben wirst. Früher oder später. Wir müssen die alten Hybridnetzwerke des Planeten wieder aktivieren. Es geht nur über die Armkennungen von Eiskatalogen. Und dazu brauchen wir deine Armen. Nicht mach das. Ah, ah, Nein! Zwölf boote begleiteten die ovale Plattform der Delegation nach Tanneis. Je drei der Kampfpanzer flogen links, rechts, über und unter dem Antigraf-Oval. Das Fluggerät war mit ungewöhnlichen bunten Fahnen und Transparenten geschmückt. Die wallenden Kostüme der Soldaten waren der Darstellung einer altertümlichen motana abordnung nachempfunden. Ein militärischer Einmarsch in großem Maßstab wäre von den Küppern in jedem Fall als Provokation empfunden worden. Was wir jetzt nicht brauchen können, ist massiver Widerstand. Wir holen uns Lettox und raus. Auch so gehen wir ein hohes Risiko ein. Die Flotten der Allianz der Moral beherrschen zwar das tanyamondi system aber der dicht besiedelte Planet bleibt ein Pulverfass. Kannst du Lettox irgendwie schon mit deinem trackensinn lokalisieren? Zeit, Zeit zu beten. Gesehen und gesehen werden, Immer zu. Ich, ich strecke meine Fühler aus. Stehen die überregionalen Kommunikationsmittel des Planeten unter tyrannischer Kontrolle, ohne dass die Krypter davon wissen? Ich, ich springe immer wieder in sie hinein. Sie flogen in einer Höhe von 3.000 Metern auf die Trakenstadt Hu zu. Klotzige Gebäudekomplexe erstreckten sich in alle Himmelsrichtungen. Kalte Blautöne überwogen. Die gesamte Oberfläche war verbaut, nicht die Spur einer Vegetation zu erkennen. Von der ursprünglichen Natur des Planeten hatten die Kyberneten nur Schnee und Eis übrig gelassen. Ich habe ihn. Wo steckt er? Das ist schon problematisch. Wieso? In den von mir durchsuchten Hybridnetzwerken konnte ich eben seine Kennung ausmachen. Er befindet sich in den Krypten. Unter dem Kondensatordom. Was soll mit dem Dom sein? Der Kondensatordom stellt das mit Abstand bedeutendste Heiligtum auf dem Planeten Tanneis dar. Wenn auch nur einer von euch den Fuß dort hineinsetzt, beleidigt ihr die religiösen Gefühle aller Küpp dieser Welt. Durch den Trakenmodus kenne ich dieses Volk mittlerweile. Selbst die Friedfertigsten werden Amok laufen, wenn sie davon erfahren. Wahrscheinlich werden wir schon einen Aufstand provozieren, wenn wir nur die Shift-Beiboote über dem Dom postieren. Schließlich ist allgemein bekannt, dass das gewöhnlich zum Schutz eines Bodentrupps geschieht. Aber was können wir dann machen, um an Letox ranzukommen? Der Dom kann nur von Kyptraken mittels den Kennungen ihrer Prothesen betreten werden. Über die Netzwerke konnte ich die Passwörter verstorbener 1-Kataloge in meine Implantate kopieren. Ich werde allein gehen. Mit diesen Kennungen und dem Trakenmodus kann ich die Sicherheitssysteme überlisten. Nicht lange, aber wenigstens für eine kleine Weile. Aber dein Bein! Meinst du, es hält die Strapazen aus? Die hydraulische Krücke hält alle Belastungen von den gebrochenen Knochen fern. Der Abstand zu den Bruchstücken bleibt immer gleich. So kann ich es eine Zeit lang aushalten. Einverstanden. Terra und das gesamte Sonnensystem sind verloren, wenn wir nicht doch noch etwas entdecken, womit wir Gon Orbons Megaschlachtschiffen Paroli bieten können. Und dafür brauchen wir Letox. Gon, ich benötige Handstrahler und für den Notfall Explosivstoffe. Bitte sehr. Ich hätte sie gern selber eingesetzt. Du kommst bestimmt noch dazu. Wir warten bis zum Einbrechen der Dunkelheit. Erst muss auf dieser Planetenseite tiefe Nacht herrschen. Dann kann ich mich reinschleichen. Na gut, wir können uns ja trotzdem schon mal die Gegend ansehen. Der Eissturm wogte durch die umliegenden Häuserschluchten. Die Delegationsflotte beschrieb einen sehr engen Bogen und wandte sich von der Innenstadt der Megalopolis Hukain ab. In rasantem Tempo jagte sie nach Süden auf zwei schmale, auf große Entfernung graziell wirkende Platten zu. Flutlichtwannen erhellten die Freifläche und das Bauwerk, das alle anderen überragte. Im Schutze der Dunkelheit setzten sie Felana auf einem schneebedeckten Platz in der Nähe des Doms ab. Unten drückte sie die unverschlossenen Flügeltüren eines verlassenen Nebengebäudes auf und verschwand, hinter den verwitterten Betonfaschaden. Aktion läuft! Das Heiligtum war vom Boden aus betrachtet endlos hoch, jedoch nur 30 Meter breit. Im dichten Schneefall näherte sich Filana mit tief über den Kopf gezogener Kapuze der Eingangspforte. Die gesamte Umgebung war leer. Nirgends war auch nur ein Lebewesen zu sehen. Die Positronik-Spezialistin stellte sich direkt vor die schweren Metalltüren, die grünlich schimmerten. Wenn du das Heiligtum betreten willst, brauche ich die Kennung deiner Prothesen, Bruder. Änderung Filana hatte im Trakenmodus ihre Stimme verstellt. Kleine Blitze schossen aus ihrer Kopfkonsole in ein Display an der Seite des Einganges. Eingang gewährt, Fünfplan. Die Pforte öffnete sich schwerfällig einen Spalt. Hastig schlüpfte sie hinein, hinter ihr klappte das Tor wieder zu. Außer ihr befand sich niemand im Dom. Der gigantische Innenraum wirkte kahl und leer. Im geometrischen Mittelpunkt erhob sich eine aus unbehauenen Steinblöcken errichtete Tribüne. Ihre Kopfkonsole vibrierte und leuchtete immer wieder von kleinen Blitzen. Sie stapfte um die Blöcke herum, bückte sich und klappte eine Falltür auf. Eine schmale, steile Treppe dahinter führte in die Tiefe. Sie blickte um sich und sprach in das Mikrofon ihres Multifunktionsarmbandes. Der deutsche Soldat hatte sofort geschossen. Funken Funkensprühend explodierte der Strahl in Filanas Schutzschirm. Rote Impulse trafen den Brustkorb des Igels, bevor er weiter handeln konnte. Mit einem rauchenden Loch im Körper fiel er zu Boden. Der Achtplan-Küpp hatte perplex daneben gestanden. Mit einem Ruck warf Letox den Sessel um. Blindwütig riss er sein Maul auf, sprang ihm an den Hals Dann schnappte der 1-Katalog zu. Das, das war die Rache für meine Arme. Hilf mir auch. Deine Prothesen. Sie haben mir deine Prothesen abgenommen. Sie löste die Metallklammern des Sessels und half dem armlosen Traken auf. Der etwas über 1,80 große Außerirdische mit dem dunkelbraunen, fast schwarzen Stachelkleid machte ohne die Metallprothesen Keinen besonderen Eindruck mehr auf Filana. Du bist sonst allein hier? Ja. Traktat braucht meine Kennung für ihre terroristischen Zwecke. Wir müssen so schnell wie möglich den Kondensatordom verlassen. Ich habe ein Angebot von Atlan für dich. Wenn du uns heute Nacht noch hilfst, weitere Küberneutros zu finden, bist du bei Anbruch des Tages ein freier Mann. Du erhältst eine kleine fernreisetüchtige space -Jet und kannst damit ungehindert fliegen, wohin du willst. – Bei Anbruch des Tages? – Ganz genau. Es existieren keine Kyberneutros mehr. Denkst du, wir hätten vor der Schlacht um Tanja Mondi nicht nach weiteren Lagerstätten gesucht? Vor allem, nachdem wir erkannten, wie sehr die Dinger den montana piloten zusetzten. Was wollt ihr überhaupt damit? Verhindern, dass die Traktat in die Prothesen fallen. Das ergibt ausnahmsweise einen Sinn. Es ging immer darum, Nicht um Kulturaustausch oder. Die Zeit für Spielchen ist definitiv vorüber. Wir haben uns entschlossen, dir die Wahrheit zu sagen. Und zwar rasch. Führe uns zu Kyberneutrus, erkläre uns, wie sie funktionieren und die Space Jet gehört dir. Es ist zu spät. Traktat sucht sie auch schon. Und mit meinen Prothesenarmen können sie alle wichtigen Passwortbarrieren auf Tann überwinden. Ich kann das mit den Raubkopien in meinen Implantaten auch. Wo hast du die Kyberneutrus damals gefunden? Hier im Kondensatordom. Die Halle liegt zehn Stockwerke tiefer, aber die ist mit Sicherheit leer. noch unser einziger Anhaltspunkt. Also, runter. Sie verließen den Raum und eilten einen Gang entlang bis zu einem Antigrafschacht. Sie blickten sich kurz an, dann sprangen sie hinein. Ach. Zehn Stockwerke tiefer zogen sich in den Beton eingelassene Grabkammern bis unter die Decke. Sie waren mit schweren Stahltüren verschlossen. Hier ruhen die heiligen Krieger der Kyptraken seit Tausenden von Jahren. Du begehst ein schreckliches Sakrileg, Terranerin. Wir nähern uns dem Vermächtnis Geron Detrax. Wir holen, was wir brauchen. Dann können Sie weiterruhen. Geröll aus Stein und Eis lag auf dem Boden. Leicht humpelnd schlich Philana mit aktiviertem Strahler im Anschlag vor. Eiernd folgte ihr, aufmerksam um sich blickend. Manchmal stoppte die Agentin und atmete kurz durch. Was hast du? Mein Bein. Es ist gebrochen. Wenn die hydraulische Krücke ist versehentlich falsch belastet, könnte ich vor Schmerzen aufschreien. Und das Aufputschmittel ist nach. Was für ein Einsatzteam. Du hast ein gebrochenes Bein und ich gerne Arme mehr. Hier entlang, weiter. Einige Abzweigungen später endete der Geröllgang vor einem massiven, geschlossenen Schott. Filana vollführte eine ruckartige Kopfbewegung. Ihre Zunge leckte fortwährend auf der Unterlippe hin und her, her und hin. Die blitzenden Entladungen sprangen aus dem Monokel in eine flache Positronik an der Wand. Hab ich nicht. Wie lautet dein Plan? Oh! Die Lichtbögen sausten zurück in die Implantate. Schwerfällig öffnete sich das Schott. Vorsichtig stiegen sie in eine dahinterliegende, düster beleuchtete Halle. Sie war leer, bis auf spiegelglatte Eispfützen. Die Luft schmeckt abgestanden, muffig. Nach Moder und saurem Erbrochenem. Ein tragisches Ferienparadies. Schau hin, bitte. Ich hab dir doch gesagt, hier ist nichts mehr zu holen. Wir haben den Saal ausgeräumt. 298 intakte Kyberneutros wurden in unsere Schlachtraponder stationiert. Insgesamt waren es über 300. Die sind alle durch terranische und mutanische Schiffe vernichtet worden. Wie sahen die Behälter aus? Wie Trakensärge. Halbtransparente, mit Flüssigkeiten gefüllte Wannen. Äußerlich durch die lange Lagerung stark verschmutzt. Sehen wir uns weiter um. Die Positronikerin hinkte langsam stockenden Schrittes zur gegenüberliegenden, mattblau gekachelten Wand. Dabei neigte sie den von der Kapuze verdeckten Kopf leicht zur Seite. Sie legt eine Handfläche auf die keramische Wandverkleidung. Tot mein Haus! Tod! Hier drin ist was. In der Decke ebenfalls. Uralte Leitungen. Die führen nirgendwo hin. Sind bis auf rudimentäre Kriegsströme energetisch tot. Nichts Ungewöhnliches, sowas findest du überall im Kondensatordom. Der gesamte Gebäudekomplex wurde im Laufe der Jahre immer wieder umgebaut. Aber Respekt, Sieherin. Du nimmst es mit deinen implantierten Sinn mit manchen von uns auf. Ist versucht worden, dieses Gitter anzuzapfen? Natürlich, aber es hat nichts ergeben. Lass mich mal ran. Sie löste eine Kachel und warf sie achtlos zu Boden. Dahinter glimmte ein sechseckiges Display. Blanke Stromimpulse sprangen in das Gitternetzwerk. Das Gitternetzwerk gehörte einst zu etwas Größerem, ist aber abgetrennt worden, amputiert. Meiner Meinung nach diente es der Fernüberwachung der in dieser Halle verwahrten Kyberneutros. Der Mühe ist gänzlich aus den Wänden zu entfernen, hat man sich aber nicht unterzogen. Eins-Katalog, weißt du, was sich zwei Stockwerke unter uns befindet? Nein, wieso? Ich habe Grund zur Annahme, dass dort eine zweite geheime Lagerhalle für Kyberneutros existiert. Der Aufenthaltsort ist mit tiefen Etage 42 angegeben. Führ mich hin. In einem Ausweichquartier verfolgte Chendeterken mit mehreren schwer bewaffneten Küptraken jede Bewegung Filanas und Letox auf einem kleinen Monitor. Harn auf ihn, den Verräter! Wenigstens brauchen wir den Einzelarbeit nicht mehr. Auf einem grauen Tafelbild, das die Kontinente des Planeten zeigte, verbanden sich immer mehr leuchtende Punkte zu einem engmaschigen Netz. Traktat wächst und wächst. Taukark ist am Netz. Ebenso, Jespoin. Sieh nur sie. Eine Kettenreaktion. Ein Rechner erschließt und zünde den nächsten. Auf Tan Eis muss es viel mehr davon geben, als wir dachten. Wer löst die Erweckungen aus? Die tyrannische Seherin, gelohnt von Bethox. Ihr stehen im Gegensatz zu uns alle technischen Mittel der Besatzer zur Verfügung. Unabsichtlich reaktiviert sie für uns das alte Hybridnetzwerk, mit dem Traktat kommunizieren kann. Wir wachsen wieder unaufhörlich und unaufhaltsam. Schlafe erwachen, Kontakte werden erneuert, die getrennten Zellen finden und verbinden sich. <lacht> Und vor allem führt sie uns auch zum lange verschollenen Sonnengeflecht. Können wir die Eindringlinge nicht jetzt schon? Gleich! Es fehlen noch einige letzte Komponenten. <lacht> Triumph! Ratat besitzt jetzt die Koordinaten. Das mythenumrannte Sonnengeflecht des Kondensatordoms existiert tatsächlich. Und wir wissen jetzt, wo es ist. Wo sollen wir zugreifen? Etage 42. Zugriff in wenigen Minuten. Gebt Acht auf die Kyberneutros. Wir brauchen sie, um die Besatzer wieder zu vertreiben. Nur sie können uns helfen, die parapsychische Welle zu verstärken. Nicht 500-fach, sondern 5 Millionenfach. Jeder Nicht-Küpp wird davon getötet oder zumindest betäubt werden. Um zwei Stockwerke tiefer zu gelangen, benötigten sie fast drei Minuten. Endlich standen sie vor einer blaubraunen Wand, die sich auf dieser Etage an der Stelle befand, wo oben das Schott eingelassen war. Hier hinter muss es sein. Detraks wahres Vermächtnis. Der Inhalt dieser zweiten Lagerstätte war vor Jahrtausenden von einer übergeordneten Stelle in Hukain angefordert worden. Niemand anderes als euer berühmter Volksheld Geron Detrak hat die Versiegelung der Etage sowie die Löschung aller Aufzeichnungen darüber angeordnet. Wozu? Ich vermute, er wollte den kybernetischen Völkern eine Machtbasis sichern, die über alle Zeit hinaus Gültigkeit haben sollte. Filana fuhr mit den Händen über die Mauer und platzierte dann kleine Explosivstoffkapseln an die Wand. In einer leeren, geräumigen Grabkammer gingen sie in Deckung. Die Positronikerin kauerte in der Grabkammer, lehnte sich erschöpft an Lettocks armlose Schulter. Ihr gesundes Auge war halb offen. Mein gebrochenes Bein, es braucht so stark. Du musst die Dosis des Anästhetikums erhöhen. Schnell! Ich, ich kann nicht. Du musst mir helfen. Es wird mir immer schwerer, mich zu konzentrieren. Und Filana! Gib du mir die Spritze. Was? Die kleine Spritzpistole. In meiner Kumpel. Wie denn? Ich habe doch keine Arme mehr. Filana? Filana! Sie hatte das Bewusstsein verloren und war auf seiner Brust zusammengesunken. Hilflos schaute sich der bullige Küptrake um. Was? Was? Na gut. Dann biss er ihr unsanft in den Nacken. Es tut mir leid. Das Anästheticum, schnell! Sie nestelte an ihrer Raumkombi und zog eine kleine Spritzpistole heraus. Sie setzte sie an ihrer Bauchgegend an und drückte ab. Dann raffte sie sich langsam hoch. Durch ein mannshohes Loch in der Mauer betraten sie die zweite Lagerhalle. Komm schon! In dem sechseckigen Saal ruhten thrakische Kunstarme. In kurzem Abstand auf hüfthohen Stelen. Energetische Blitze zuckten an ihnen hoch. Szenen aus Geron Detraks Ruhm und segensreichem Leben waren an den Wänden abgebildet. In niedrigen Vitrinen lagen diverse Kleingeräte und antike Strahlwaffen. Nett präsentiert, doch im Grunde wertlos. Letock stellte sich rasch an eine Stele zwischen einem goldenen Armpaar. Die Stele aktivierte sie, dem Kyptraken wurden die Metallprothesen in die Manschetten angeklingt und angebracht. Im hinteren Teil des Raumes türmten sich zahllose Rechneranlagen übereinander, die komplett in Betrieb waren. Filana setzte sich mit den Rechnern in Verbindung, tippte auf einer altertümlichen Tastatur. Einen Augenblick später öffnete sich eine breite, milchgraue Flügeltür. Sie gab den Weg frei in einen zweiten, steril wirkenden Saal. Die Körperneutros. In der Lagerhalle standen unzählige, sargähnliche Kästen in geordneten Reihen hintereinander. Archaische Kippschalter waren seitlich an den Behältern angebracht. In allen Kästen schwappte eine bräunliche, Galat ähnliche Flüssigkeit. Ab und zu stiegen kleine Blasen an die Oberfläche und platzten auf. <lacht> Hastig stellte Filana ihren Rucksack auf den Boden und entnahm ihm mehrere Geräte. Gekonnt steckte sie sie zusammen. Sekundenschnell baute sich ein glänzendes Transmitterfeld auf. Ja, Arme! Endlich wieder Arme! Ich bin wieder eins Katalog Iron Letter! Filana Karunatza an Atlan. KN-Objekte gefunden. Aktiviert bitte die Gegenstation. Achtung! Achtung! KN-Objekte gefunden. Vilana Caronazza an Atlan. Macht schnell. Seherin, das hier sind die metallarme Geron Detrax. Mit diesen Prothesen bin ich der mächtigste Kyptrake dieses Planeten. Was? Was sagst du? Willkommen im Allerheiligsten. Acht Kyptraken standen im Raum verteilt und hielten die beiden Eindringlinge mit den antiken Strahlwaffen aus den Kisten in Schach. Langsam trat Chendeterken vor, ihr Maul war weit geöffnet, feixend bleckte sie die Zähne. Ertland. Einer der thrakischen Terroristen näherte sich Filana und trat gegen die hydraulische Krücke. Die Halterungen lösten sich vom Bein. Mit schmerzerfülltem Gesicht sank die TLD-Agentin in sich zusammen. Der Küpp nahm ihr die Waffen ab. Dies ist das Sonnengeflecht unter dem Kondensatordom. Das wahre, lang verschollen geglaubte Heiligtum von Tanneis. Das mythische Vermächtnis Geront-Detrax. Das Nervenzentrum des Traktatnetzwerkes. Nun werden wir den Quantensprung zur kybernetischen, den ganzen Planeten umspannenden Intelligenz vollziehen können. Nicht zuletzt dank eurer unfreiwilligen Mithilfe. Herzlichen Glückwunsch. Nachdem das besprochen wäre, können wir uns ja wieder verziehen. Du gehst nirgends mehr hin. Auch bist du es nicht wert, die Prothesen des großen Detrak zu tragen. Du hast dich auf die Seite der Usurpatoren geschlagen, weil du bei den Siegern sein wolltest. Das war feige und dumm dazu. Denn jetzt gehörst du erst recht zu den Verlierern. Ihr okay, seid verblendet. Begreift auch, dass ihr nur Schaden anrichtet. Euer Traktat steht gegen die Übermacht der Mutana und der Terraner auf verlorenem Posten. Mitnichten, Tresorz. Traktat wird demnächst ganz Tanneis beherrschen und sich gegen die Besatzer in die Schlacht werfen. Allein schon wegen der Anti-Eva-Mutana-Waffe, zu der ihr uns geführt habt. Mit diesen Behältern können wir Psi-Wellenfronten aussenden, wie sie das ganze Tanja-Mondi-System noch nicht gesehen hat. Wir werden alle Eindringlinge ausradieren. <lacht> Mit einem wuchtigen Hieb seiner neuen Arme hatte Lettox die gebrechliche Trakenfrau beiseite gestoßen. Mit dem Hinterkopf knallte sie gegen die Stelen und blieb bewusstlos liegen. Blitzschnell hob der Einzer heruntergefallene Prothesen auf und benutzte sie als Keulen. <lacht> Beide Terroristen hatte er mit ihnen schon niedergeschlagen. Einem vierten Drosch er gerade den Schädel ein. Ah! In der Energie ein. Du musst das zerstören. Ah! bewegte sich wahnsinnig schnell, wirbelte um die eigene Achse, duckte und schlug Haken, sodass in die Strahlerschüsse der veralteten Waffen verfiel. Adler! Hat Adler! Rodal. Ich wiederhole! Rodalam! Blethock schaltete einen fünften Traken aus und rammte einen der Prothesenarme in den großen Sonnengeflechtrechner. Blitze und Funkenbögen schlugen aus dem Aggregat. Milana, hier! Ein Handstrahler war über den Boden auf die Agentin zugeschlittert. Wenige Zentimeter vor ihr blieb er liegen. Im letzten Moment streckte sie ihren Arm aus und schoss auf einen der Terroristen. Wie verrückt hämmerte Ion Lettox auf die Rechner ein. Er sprang dabei immer wieder hin und her, viele Meter weit, um den übrig gebliebenen Trakenterroristen kein Ziel zu bieten. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er unweigerlich getroffen wird. Nein! Nein! Die beiden küpp traken nahmen Lettox nun mit ihren Neuropeitschen ins Visier und stoppten ihn. Bläuliche Entladungen überzogen seinen igelartigen Körper Verbrannte Stacheln richteten sich auf. Was, was geht hier vor? Vor Schmerzen krümmte sich der Einskatalog auf dem Boden. Genommen zog sich Chendeterken an einer Stele hoch. Ein Terrorist reichte ihr einen Handstrahler. Bedächtig zielte sie auf Lettox. Eine Blendgranate hatte den Raum für den Bruchteil einer Sekunde erhellt. Als Filana die Augen wieder öffnete, fiel Schände vornüber auf ihre Schnauze. Der Rücken rauchte. Die anderen Terroristen lagen leblos am Boden. Du erlaubst, Filana, dass ich jetzt das Heft wieder in die Hand nehme? Adlan! Wir konnten im letzten Augenblick noch die Gegenstation des Nahtransmitters aktivieren und herkommen. Jetzt kannst du dich endlich auf der Live-Ericsson ausruhen. Eine Antigraftrage für Vilana, bitte. Terranische Soldaten drangen in den Raum und sicherten den gesprengten Ausgang. Andere kümmerten sich umgehend um die Bergung und den Transport der sargähnlichen Behälter mit den Kyberneutros. Gequält stellte sich Letox auf und blickte Atlan vorwurfsvoll aus seinen zerschlagenen, aufgedunsenen Augen an. Keine Sorge, eins katalog Von den Geschehnissen hier unten dringt nichts an die planetare Öffentlichkeit. Wir stehen mit den Entsatztruppen im Schutz von Deflektorfeldern über dem Dom. Also? Ich bin bereit, meinen Teil der Abmachung zu erfüllen. Haftentlassung und ein fernflugtaugliches Schiff. <lacht> mit diesen Prothesen wärst du jetzt aber der Herrscher über den Planeten. Ich will dich nicht zwingen zu gehen. Mein Volk hat die Schlacht um Tanja Mondi verloren. Auch aus diesem Grund identifiziere ich mich kaum mit ihnen. Auf die allermeisten kann ich sowieso verzichten. Kranar wie Tragen. Und das wissen meine ehemaligen Untergebenen. Ich kann nicht bleiben, Arconide. Ich habe mir auf diesem Planeten im Laufe der Jahre zu viele Feinde gemacht. Für mich zählt nur noch die Zukunft. Aber nicht hier. Wir werden dir nicht im Weg stehen, 1 katalog Raumsoldaten konnten 500 Behälter mit Kyberneutros aus dem Habitat unter dem Kondensatordom bergen. Die Zugangscodes, die Filana im Laufe des Einsatzes ergattern konnte, stimmten ebenso exakt wie alle Koordinaten. Die unbemannte, robotisch gewartete Station war jahrtausende lang von keinem organischen Wesen betreten worden. Dennoch scheinen alle mit diesem seltsamen Fluid gefüllten Wannen auf den ersten Blick intakt. Zeitgleich haben wir das Traktatnetzwerk zerschlagen. Auch für diese konzertierte Aktion, an der Landungstruppen aus insgesamt 60 Entdeckern beteiligt waren, hatte Filana die Grundlagen geliefert. Perfekt. Die Stimmung auf Taneis entwickelt sich gut. Ich denke zur Stunde über neue Strategien zur Völkerverständigung nach. Was ist mit Lettox? Er hat uns sein umfassendes Wissen über die Bedienung der Kyberneutros weitergegeben. Ich habe mein Versprechen eingelöst. Die Space Jet ist um die Mittagsstunde des 26. Mai 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung in den Weiten des Alls entschwunden. Und Filana? Sie ist auf dem Weg der Besserung. Aber es wird noch etwas dauern. Starten wir nicht in Richtung Sol-System? Was sind die nächsten Schritte? Keines unserer terranischen Schiffe ist schnell genug, um rechtzeitig vor dem Tag X im Sol-System einzutreffen. Jetzt müssen die Kyberneutros so schnell wie möglich in die Todbringerflotte der Mortana eingebaut werden. Am Dom Rogan, auf Tanyamondi 2, werde ich mich mit der stellaren Majestät treffen und den weiteren Ablauf der Dinge klären. Sicher ist, dass wir als nächstes die Schlacht um das Sol-System zu bestehen haben. Und wir müssen siegen. Denn wenn wir diesen Kampf nicht siegreich beenden, wird der Krieg noch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende weitergehen.